Amb música rebem en Marc en Pasqual. Amb ell parlarem del jardí medicinal i culinari, sabíeu que al vostre jardí podeu conrear plantes que poden ajudar-vos, per exemple si teniu un uh, refredat o per uh, fer més fantàstic una amanida d'estiu, entre altres coses al vostre balcó, al vostre jardí, al vostre espai Marc, bon dia, què tal? Molt bon dia, molt bé. Certament, jo a casa meva puc tenir una part del, de la pati on podria pensar, dir, ostres aquí podria posar-hi aquest racó, tot de si puc bucan eh? i és i el i l'espai dona per si i, i, i sempre sempre dona l'espai com parlàvem a les, a les sessions de urbà. Fer hort urbà és molt fàcil, fer jardí útil encara més la veritat és que aquesta idea que antigament la gent que tenia accés doncs, a la possibilitat de tenir hors, horts tenia molt clara i mm. una part de, de l'hort que es dedicava a qüestions que a més a més doncs, poguessin ajudar a curar des d'una grip fins a un no sé què i també tenir allò amb, amb herbes amb per l'ús culinari això que era una cosa òbvia sí, sí. això se'ns ha oblidat absolutament Hmm. I no sé si a les ciutats això ho podem fer. I tant que sí. Vull dir, amb les, el que són les aroma, aromàtiques... És a dir, jardí, hi ha com tres tipus que vull, vull considerar en, en el sentit de jardí útil, que són el jardí medicinal, el de jardí d'aromàtiques i el de culinàries. Molt bé. Eh, de què estem parlant, va? Sí. Però per jardí entenem que ens referim a motiu estètic. Tot i així, el que creiem, el, el que estic convençut és que estètica no ha d'anar en detriment d'utilitat i les medicinals ja et dic, és que més les plantes no te les pots classificar en cap de les tres perquè estan Clar, a, dos o, exacte, tres a la dos o tres a la vegada Però bueno, medicinal són les plantes que utilitzem amb tesi infusions També a la cuina, hi ha moltes plantes que s'afegeixen als plats i aporten o antioxidants o van bé pel refredat o... Exacte, bé, i el romaní tal no el pots fer servir per combatre allò, un refredat o un... Sí. com el poses en un guisat Sí, sí, no, i el posat amb el guisat i també et pots servir a la vegada menjant-te guisat el pots fer per el refredat mm -hmm. Les aromàtiques, bé, doncs això, és bàsicament són totes aquestes, que per fet d'estar plantades per ser ja són, donen un ambient espectacular, i culinàries, doncs, tant com a condiment, com a plat principal, amb amanides, que s'ha posat molt de moda ara, per exemple, per exemple. el menjar pètals de flors a les amanides. Ah, sí. Bueno. És molt maco, sí. <laughs> sí, sí. O com a acompanyament. Vull dir, per exemple, l'alfàbrega s'utilitza uh -huh. moltíssim tant això com a condiment fent pesto o com a fulla fresca. Fem, sí, sí, és més, hi ha gent que aromatitza olis eh, directament, que després utilitzaràs també a l'amanida o, o amb altres maneres de cuidar, sí. aromatitzant amb, amb, amb això, no?, amb, amb l'alfàbrega o amb altres. Sí, sí, ja dic, és a dir, tot això és un món perquè les plantes mm, aquestes que són més les aromàtiques, que són acostumades a ser plantes petitones, són les coses més senzilles de conrear. Mhm i si et investigat en investigar t'adones que -se, et serveixen per mil coses hem, el, a la meva empresa hem fer fa poc un, un llistat de plantes útils i quines utilitats tenien i ens fascinava perquè no s'acabava. Plantes que eren antigues erígenes diurètiques... Sí, sí, de tot. I mil coses a la vegada, que dius, què no fa això? Uh -huh. I el que seria o sabria greu és que aquest coneixement es perdés. No? Jo, uh -huh. en gran època, vaig tenir una mica la sensació de que si no es transmetia aquesta cultura en relació a aquestes, a aquestes plantes, es perdria. És com aquí a Rubí. Antigament havíem tingut, i tenim encara, unes arboristeries que no portaven eh, el que eren totes aquestes eh, plantes de fora sinó que les anaven a conrear quan tocava doncs per mm. Sant Joan tocaven a recollir jo que sé, una planta que es diu la barbena de Sant Joan que precisament és precisament, tot, clar, tot, tot aquest eh, com ho podríem dir espai remeier del, mm. de, del voltant que es podria perdre perquè també per zones no? hi ha molt establert una sí. mica quines són les plantes característiques No bueno, són necessaris vius i van en funció del clima i del de terra i de mil coses que fan que domini més en una zona o una altra. Pel que fa, això que s'està perdent, estic totalment d'acord i penso que es pot comparar amb bueno, la revolució verda que és quan van aparèixer els productes químics a l'agricultura que van desbancar totalment les pràctiques saludables de, del cultiu i van tirar de medicaments diguéssim, parat mm -hmm. de les plantes que eren molt més efectius i molt més fàcils mm -hmm. doncs amb això és el mateix van, la, la indústria farmacèutica va evolucionar Bueno, pues d'alguna manera va, va reconar eh? sí. tot aquest coneixement jo encara sento un avi dir és temps d'anar a recollir ferigola mm. això ho saps tu però sí. jo no en tinc ni idea que és temps d'anar a recollir la ferigola o que és temps d'anar a recollir el, el tal cosa eh? mm. que, aquest coneixement doncs no hi és i una mica vosaltres ens podeu ajudar a, a que no es perdi eh? sí, és, la intenció és també donar aquests coneixements, aquest assessorament, aquest... Bueno, és, i donar-hi valor, sobretot. Avui hem vingut aquí per dir que les herbes medicinals tenen un poder espectacular que ens pensem que amb un mal de cava el gatil se'n en 5 minuts, però les plantes no es queden curtes i amb una visió a llarg termini són molt més sanes que, que no medicar-se Uh -huh. però és que parlem de, de jardí medicinal parlem de jardí culinari parlem de, mm, de tenir cura de moltes coses per exemple, s'acostarà sí. l'estiu sí. i probablement es menjaran els mosquits ja t'ho dic jo, de bona sí. manera hi ha plantes que ajuden, sí. eh, que faciliten, entre altres coses, que no en tinguem a prop, o que no... Per què? Perquè l'olor no els agrada, perquè... Eh, no cal, eh?, fer gaires <coughs> invents, però això tampoc ho coneixem. Doncs pues mira, això t'ho explico. Hi ha una planta, es, es, es diu citronela, que és com un tipus de gespa, que més té com un aroma a llimona, que és, és molt, molt atractiu, i que és molt efectiu reparent mosquits. Aleshores, eh, s'utilitza molt també al sud de la Índia, em sembla que és, i el que fan, tu pots fer és o fer un bullir-la i fer servir com un spray per untar-te, o el que es fa molt és beure-t'infusions de citronela, i el que passa és que tu estàs suant reparent de mosquits per tant, si tu veus un got a mitja tarda uh -huh. o al vespre, la nit estaràs tranquil que, no, que els mosquits no s'agostaran doncs imagineu-vos, a més a més de col·locar-les a les finestres de col·locar-les les entrades doncs, de, de, de lloc, i que d'alguna manera tot això eh, ens serveix sí, sí. per eh, dalt però mm, aquesta no la sé, eh, la de veure's la infusió <coughs> m'ha agradat molt, perquè si sí, més a més té un bon gust sí, sí tant. No? Mm, és, és, és fàcil i tot això ho podem conrear a casa sí, és que són super senzilles són plantetes que demanen res res i menys, de fet, una miqueta de sol i, i anar-les regant és, és cuidar-les una miqueta, però no són plantes que hagis de torturar com les tomaqueres, ni que hagis d'anar podant tu deixes que es faci una, una bola o bé, que vagi creixent la planta, estigui verda i, i ja està a més les plantes medicinals i de la zona, diguéssim, les etòctones, com el romaní de farigola, són mm -hmm. plantes, hi ha ja, molt rústiques molt, molt, reals. molt resistents eh? sí, per això et dic, vull dir, ni aigua sí que necessiten sol, això sí que no les pots tenir dins de casa però si t'oblies de regar-les una setmana no els hi passa res que de tot fet que ho tot. per això dic que de fet ja és bo perquè molta gent ens no obliga de regar-les una setmana doncs, mm, mm, eh, és, eh, és val la pena tenim moments en què s'han de plantar eh, clar, suposo que com tot no? o, sí, això és com, ara en quin moment no estaríem? No. estaria un bon moment per plantejar-nos coses? ara estem just acabant és a dir, estem a maig eh, quasi a mitjans de maig Sí, es pot plantar, a més, vull dir, quan són plantes on el que tu t'has d'alimentar, diguéssim, és el fruit, com el tomàquet o així, sí que estem ja a les últimes, perquè Clar. si no, si no, ja no corres al risc madureran. que arribi el fred i mm. no hagis collit. Però aquestes plantes que són, que el du que menges és la fulla, cap problema. Jo ja us dic una cosa, eh? qualsevol plat amb al fresca, eh, no té res a veure amb la que pugueu comprar res a veure a qualsevol lloc, eh? les coses com són i que em m'dic mm. això dic, doncs jo que sé el, el que coneguem com a cebollino, coses així, sí, sí. que estem comprant a més a més i que és fàcil, superfàcil de fer. I tant. Sí, sí. Després, no sé com anem de temps però Bé, volia ara tenim un... dos minuts vale, doncs Un comentari ràpid que volia fer és Que a vegades ja comentar també a la sessió d'Hort Urbà Però veiem com que són dos àmbits molt diferents Hort i jardí I per exemple, aquesta setmana estem fent un projecte D'un veí que ens va demanar Que vingui a Jardini al balcó I bueno, faig una proposta Del, del que hem fer un exemple Que és una de les jardineres on vam plantar El que hem fer és, ell volia que fos estètic Però a la vegada que li donés de menjar doncs la meitat li vam plantar ofàbrega l'altra meitat li vam plantar orenga però a sota vam plantar lliris què passa? tu tens una jardinera que vas menjant tot l'any però quan arriba primavera d'allà en mig apareixen quatre lliris espectaculars i el que fa és que ja sigui una explosió de color i, i sigui molt bonic i justament el que volíem això és doncs, dir que un, un jardí pot ser un híbrid entre estètica i servei que no és alguna o altra. els fruiters per exemple fan molt bon olor amb la flor i després donem fruit a la carxofera la flor és espectacular el girassol ja el tots. Si tenim la sora, tenim un jardí més gran, doncs per què no fer al fons un mur amb plantes de blat de moro? O el que dèiem abans, les flors comestibles, que és una nova moda, que les amanides queden molt bones i no deixen de ser molt boniques. La veritat és que ens, mm, ens, ens fa venim moltes ganes eh, sí, de poder fer totes aquestes coses. Penseu que és efectible eh, i possible que el Marc, que és enginyer agrònom i especialista en medi ambient, que és un emprenedor aquí a la nostra ciutat, ho pot fer possible, aquesta demanda que pugueu tenir, de tenir una cosa preciosa i que alhora serveixi per, eh, també per alimentar-vos i per eh, poder conrear les vostres eh, pròpies eh, plantes. Gràcies per venir, Marc. No, a Actualitat, tertúlies, entrevistes, música, cultura i molt més a Ràdio Rubí. Rubí al dia.